Senyores i senyors, què tal? Seguim a la sintonia de la ràdio Palafrugell, benvinguts i benvingudes. Ara és el moment de parlar de ball, perquè de ball val les coses aquest cap de setmana a Palafrugell. Una vegada més tenim el plaer de rebre en Josep Maria l'Alba, l'Alba i en Josep Maria, que ens acompanyaran uns minuts per parlar del festival, el Lindy Hop and Soul Jazz Festival, ballant a ritme musical aquest cap de setmana. Bon dia, com esteu? Hola, què tal? tal bon dia. Com va això? Josep Maria Farfán, Alba Casadellà, i ens acompanyen moltes vegades al llarg dels anys. Quants anys fa que que ja corriu per aquí 6 anys ja aquest any, 6 edicions 6 edicions i alguna més que havíem parlat abans crec recordar, no? Poder... Potser, potser, <ríe> potser de, sí. per parlar de, precisament d'aquest sí, món sí, sí. de l'indihop Què passa aquest cap de setmana? Doncs a partir d'aquest dijous comença durant 4 dies aquests concerts, aquestes exhibicions de ball que ens ofereixen des de fa no sé si un parell d'anys als Amantllés eh? sí, sí, aquest sí. és el segon any als Amantllés mm -hmm. sí, I sí. què tal? Això bueno, va, doncs, va. In Sí, increixendo. Um, estem molt contents perquè aquest any hem fet um, rècord d'assistència i, i cada cop tenim més públic internacional de, de més continents. Es pot dir que pràcticament tots els continents, crec, no sé si m'han deixat avut. Crec que l'Àfrica també. Sí, també. també doncs, sí. Sí. I l'Osania també, ben <coughs> de lluny, doncs, aquests, no? Austràlia, sí. Ah, doncs doncs, sí. sí. Per tant, tenim Nord-Amèrica, Amèrica tenim tots, sí sí. sí. Falta algun pingüín o que vinguin a la Tàrtida i els atinen tots, també, no? També, també, que ja tenen ritme, així que... No, ritme tenen molt, eh? Segurament en això... saben molt. Escolta, rècord d'assistència, això, eh, que, com es tradueix? Amb més feina? En... Bueno, eh, bueno, més feina, en realitat, tots els muntatges, tota la logística, bàsicament és la mateixa, bueno, és una miqueta més de feina però tot el muntatge que fem a Franca, al Batros, al Quims Camping, al Metgés, tot això no, no canvia molt. Mm -hmm. És una miqueta més de feina. És afegir espero. algun bus més. Sí, és, és, és eh, coses assumibles. Alguna persona més a l'equip de producció. Però, però tot bé i molt, molt contents perquè a nivell internacional doncs, ha pujat una mica l'assistència i, i bueno, és un festival que s'ha fet, fet fort. Europa, i s'ha fet fort també a Àsia i estem encantats que bueno, al principis de setembre hi hagi gent de l'altra punta del món que volia comprar un billet i venir-se aquí quatre dies a l'agosta brava, quan ja tothom ha començat la feina i bueno, per nosaltres és també com un, bueno, com, un com una alegria no? també. Doncs és, és un premi sí. sí, ah, sí, sentir-se sí. una mica bé. Uh, home, quan parlem de rècord d'assistència, clar parlem d'infraestructures parlem de llocs on... un dia arribarem al tope, no? Perquè, esclar, bueno, estem, uh, estem a, nivell, a... a nivell de Samarcam estem, estem al tope ja el que és a nivell de, de capacitat perquè clar, com que allotgem a tota aquesta gent fem classes, això ja estem al tope mm. el que passa que que bueno, després el uh, metge uh, ens permet una miqueta jugar una miqueta més per les festes de la nit, que és una cosa diferent és un lloc on pot anar la gent que no, bueno, que no ha comprat el pas sencer, pot anar a les festes de la nit i aquí tenim una capacitat una mica més gran. Anem a recordar la gent anem, anem a fer memòria perquè la, la gent, i jo també, com més gran me faig menys memòria tinc, per tant hem de recordar una mica eh, el que és el que feu vosaltres, eh, que ja fa diversos anys com hem dit que ho estem fent i és un món que a poc a poc sembla que va agafant eh, també molta, molta esbranzida molta gent que d'altres estils eh, de, de ball s'hi doncs, han, han afaixionat. Eh, recordem a la gent vosaltres balleu l'indie hop, no? Sí, l'indie hop, correcte doncs Fes-me fes aquest resum que me fas cada <ríe> any Que després en broma entri... Home, agafem-ho cada any no, no. I tant, i tant, només faltaria Que, sí, que t'encanta parlar <ríe> L'indie hop és un, és un ball Un dels balls que es balla amb la música swing I el seu origen és als Estats Units A la comunitat afroamericana Als anys 20-30 Llavors és un, és un ball que, que ha crescut molt I sobretot darrerament i s'estès a tot el món. vull dir que no és, no és alú que es vai només als Estats Units a fer la comunitat més forta és Europa i Àsia per exemple tota l'escena de Corea, Taiwan i així també també és, és molt potent i és un ball social que es balla en parella i de fet també en el festival eh, tenim classes i també es fa din individual que és solo jazz que també del Charleston del Charleston dels anys 20 també i és un ball molt social és alegre, és divertit es va fent canvi de parella llavors no cal que tinguis la teva parella de casa sinó que durant les festes i durant les classes es va rotant I, i bueno està fet per totes les edats tenim gent de totes les edats i, i cada cop més gent s'aficiona tant aquí a la zona de l'Empordà a Espanya en general, al món Teniu alguna teoria Josep Maria per la qual ha triomfat aquest ball per sobre de, del que tenim típic dels balls de saló o qualsevol altra manera de, de que les parelles puguin puguin ballar. Bueno, jo crec que um, n'hi han tres o quatre motius. Un dels és, és la música. on bueno, hi ha molta gent jo, jo era un fan del jazz de tota la vida, però no havia contemplat ballar jazz i de cop bueno, pues t'adones que hi ha gent que balla swing i que balla als estàndards de swing i que balla uh, Billy Holiday a AL i dius, ostres, com és això? Jo crec que molta gent aficionada al jazz doncs, troba també una forma de, de sortir potser, potser també de, del mainstream de, del reggaeton o de tal que si potser t'agrada estupendo però potser pots complementar o potser és l'altre mm -hmm. estil, t'agrada més Després és un, és un estil de ball uh, molt, molt complet és un estil de ball que et permet Uh, entra en diferents rames, l'indihop, claquer, uh, solo jazz, i clar, permet, tens molts anys per, per treballar, i és una cosa que quan comences un ball, t'agrada l'altre, t'agrada l'altre, i això fa que ho vegis com un, com un estil de vida, i això fa també que, clar, que no sigui gent que prova, ah, prova un mes i no m'agrada, i, i hi ha gent així, però també hi ha molta gent que, que, que realment veu com una forma d'expressió de, personal, perquè no és només un ball en parelles, un ball social, però també pots, pots treballar com, com si fos un músic, si fossis un ballerí de tap. I després que crec que aquesta vessant social, uh, que és molt important avui dia en el món de l'era digital, que, que estem a casa connectant amb tothom, doncs cada cop és un lloc, tens música en directe, i de cop, oi, estàs ballant amb una persona, després vas ballant amb una altra, ballant amb una altra, estàs compartint un moment de creativitat i de música, acabes donant una abraçada... Clar, això té un valor avui dia, jo crec que, que tal i com està la societat, que és un món que cada vegada estem més sols i que cada... Doncs això té un valor afegit de, de component emocional social i de, de compartir a través de la música, que clar, això jo crec que fa que la gent en seguida entri bueno, en una forma diferent, doncs si no és el mateix ambient que això és una discoteca, que és un ambient més, més fred, potser més agressiu, més nocturn, més... Mm -hmm. i això pots trobar-te un dia a la platja ballant amb 50 persones i jo crec que té, per mi, bueno... Sí, sí totalment d'acord. T'ho enrolla't una mica, però... Bueno. Tu res, no res, ja no? És que ho ha dit tot i amb una ho passió ho dit... que... Sí, que dius... sí, sí, que em, fa, em fa emocionar i tot. No, però és que és totalment així i a part també el, el fet de ballar l'indy hop o qualsevol altra de les disciplines del swing et permet també viatjar molt i sempre... Això, que potser hi ha gent que està més acostumada a viatjar sol o el que sigui, però és que en qualsevol ciutat pots trobar l'Indy Hop. Llavors, és una manera també molt fàcil de viatjar a través dels festivals com el que organitzem nosaltres, perquè molta gent es fa els plans de vacances a, a través dels festivals de, de l'Indy Hop que existeixen al món, no? I igual que nosaltres tenim molts assistents que venen d'on sigui, però, per exemple, sabem que molts dels coreans que venen doncs venen uns dies abans, visiten segurament Barcelona, estan uns dies a la Costa Brava i també és com una manera de complementar les vacances en un, en un ambient de swing que és una de les teves aficions i que a més a més això doncs, intercanvies amb molta més gent i, i fas noves coneixences i enriqueix molt vacances de ball no? sí. que, que no, totalment, i a més mm. passa una cosa que també suposo que deu passar amb, amb altres disciplines com baix latinos, el, el country mm. és que clar, fas, fas com una xarxa mundial sí. i de cop tens unes amistats tens al Facebook plena de gent de Corea, de Taiwana d'Àfrica, de, de, de, de no sé què i dius, ostres, això és, això és el swing com l'ha donat mm. aquesta xarxa que, que podríem viatjar pel món gairebé demanant allotjar i clar, és, és això, això que et dona doncs, tenir la passió per un estil de, de música i de, i de ball que fa crear com una sensació de, de, de pertenència mm. a un col·lectiu que té una passió com tu. Si m'he intentat fer-te alguna pregunta que no t'hagi fet amb els anys, no? Uh, per exemple, has comentat que venia dels anys 20, dels anys 30 uh, gent com, no sé si ha variat gaire el que, el que tocaven, el que ballaven els anys 20-30 amb el que jo podria veure per exemple aquest cap de setmana els en Maller. Jean com en Fred Astaire, Ginger Rogers, Jim uh, Kelly... Si sentirien còmodes, sentirien que allò és lo seu? Sí, totalment. Um... I no sé si ballaven això, eh? Ara és una sí, sí, sí, sí ballaven, no, de fet, sí, fet sí. ballaven Claquer, Claquer són, sobretot, sí. Són, diguem aquestes que has mencionat són figures com molt, molt de, del món del cinema, eren uns grans ballarins. Bueno, ballaven en les grans orquestres que hi havia aleshores, ballàvem que el Claquer, swing que cert, que van, de música... Van, van, de les rares afroamericans que mm. desgraciadament en aquella època els grans ballarins de Claquer no tenien accés al cinema, però ells sí que s'havien format amb aquesta gent i tenia molt de respecte però realment aquesta gent formava part del món del jazz i del swing o sigui, i per tant ara mateix les bandes encara toquen uh, uh, les, els estàndards de jazz i swing, són els mateixos potser pot variar una miqueta alguns arranjaments, potser clar, diguem-ne que no vivim l'aire del swing per tant no, no estem uh, um, com no ens despertem amb el swing sí? mm -hmm. com, com, com aquella gent que que, que era el mainstream era el, que, el que sonava que tot arreu que n no? sí, si anavas a un bar a una pista de ball tot era jazz i swing. però sí que tenim com que tenim, tenim una tradició a Europa molt gran de jazz, doncs ha sigut molt fàcil com recuperar els estàndards de swing i donar-li aquesta a una imiqueta més, més swingada més, més de ball, i, i tenim molt bones bandes a tot Europa a tot el món que, que realment eh, pots escoltar a cada festival pots escoltar estàndards de Duke Ellington com BACI Lester sí. Young, per Glenn tant, Miller coses de... Per tant, sí. els clàssics, els estàndards és és el 80-90%. Uh -huh. I, I en un panorama doncs que la música americana, no sé si això ha conquerit tot o no, però retornar als arrels de la música americana, eh, hi ha gent que pot dir, aquests americans ho tenen tot", no? I jo sé perquè també per experiència, m'hi trobo. Eh, vosaltres, eh, aquests grups europeus creuen una obra música, perquè vosaltres porteu grups americans, europeus. Eh... Nosaltres portem, nosaltres portem bandes aquest any Uh, de França, mm. dues bandes que venen de França, però sí que és veritat que l'edició passada vam portar una banda d'Estats Units i una altra banda francesa. I aquests creen la seva pròpia música també? O, o són estàndards? Com fan? La... Sí, la majoria de bandes, o sigui, es basen en els estàndards del mm. jazz, del swing però sí que és veritat que hi ha aquestes bandes eh, moltes s'han especialitzat en, en l'escena del l'indie hop per això també treballen en molts festivals de, de l'indie hop perquè s'ha de saber tocar per l'indie hoppers, per la ah, sí? gent que balla amb l'indie hop. És sí. Sou diferents? Bé, bueno, és com que s'han d'adaptar una mica al, al, al nostre ball en el sentit de que no podem ballar cançons de 5-6 minuts perquè si no acabaríem traient la llengua Sí, perquè us vaig veure, ara perdon aquest tall, i no us vaig aquí. veure de ballar a tu no perquè corries per l'all i tu tampoc però molta gent ballava i escolta, dic, paritats esperitats sí. que, que, que, que aneu de pressa Anem depèn, molta depèn del tempo de cada cançó però... és que penso sí. que encara que el tempo sigui petit vosaltres corriu mal, no ho sé, entenem és que se'ls sabeu a la gent amb molta sí. passió, molta rima S &S. S &S. Ganes, ara, ara veiem lent els màsters, els antics quan ens veiem ara als 90, als anys 2000 tal, és que veieu molt lent, penseu que als anys 30 les, les grans big bands xicueta, això tocaven mm. molt ràpid i es ballava l'indy hop més clàssic eren tempos ràpids Era un temps sí. molt ràpid i tot era molt ràpid Després, amb anys 40, 50 Es van com... com la, la gent es va fer gran, no? Sí, clar, suposo Però van venir tempos més suaus, sí. més el, el rock, el buggy Que també va baixar una miqueta el tempo I va fer que s'incorporessin com noves estructures I com que ha evolucionat I ara, doncs, en una, en una nit pots dir Tempos molt ràpids, tempos suaus, tempos lents però abans es veia molt més ràpid sí, sí, sí. És, un, és un ball que amb la seva essència té, té la xispa, de la força del, del swing i de la locura d'aquests anys mm -hmm. Mm -hmm. estem parlant amb en i l'Alba, recordeu que aquest uh, cap de setmana, ara em explicaran horaris i més o menys com la gent doncs eh, hi, hi pot arribar a participar o a veure-ho, i jo us ho recomano especialment que aneu a veure-ho, almenys algun dia d'aquests que us hi acosteu, perquè val la pena veure aquest ambient, i si tenen més gent que l'any passat la pista estava plena, o sigui que jo, hi havia gent que, penso que no tenia ni pista o sigui, per ballar, perquè estava molt ple, o sigui que, si a sobre me dius que encara hi ha més gent haurem d'eixamplar eh, la base eh? Haurem, haurem de fer, o, o fer baixar l'orquestra i que pugi gent a ballar sobre els emmallers d'alguna manera estem parlant d'aquest eh, Swimout Costa Brava, aquest és el nom que vosaltres sí. no? Swimout Costa Brava, l'Indy i solo jazz festival amb els swing shooters? Swing shouters, és una shouters. De la, sí, venen, de, venen de França i és una de les bandes que portem uh -huh. aquest any, que estaran la nit del divendres i del dissabte, uh -huh. i després tenim la nit del dijous amb Hot Swing Sexted que també és una banda francesa. La nit del dijous també els ametllers? També els ametllers, correcte. O sigui correcte. que aquest, ja ho viuen fer l'any passat també el dijous? Sí, sí, sí, del dijous el dijous divendres i dissabte, sí, sí déu nhi eh? Tres nits de concert de música en viu de, de Però, qualitat ja, ja podeu menjar, eh? Sí, sí, per aguantar-ho. No. Sí, sí, sí. Menjar fort i, bueno, tots els assistents <ríe> també tenen el plat a taula cada dia, així que no s'han de preocupar. Parla'm d'horaris, doncs, des de, des de dijous. Com comencem? Com pot fer-ho la gent per, per assistir-hi? La gent, la gent que, no, que no balla o que, que balla i no, no fa tot el format complet de Sant SamarCamp eh, pot comprar les entrades a taquilla, el mateix amatllés, a partir de les 10 de la nit, el dijous, el divendres i el dissabte, encara tenim entrades disponibles, i, i és a partir de les 10. De, del vespre, llavors és el que tu comentaves és un ambient molt recomanable, encara que no, que no es balli perquè és molt bonic de veure, si t'agrada si la música swing, també, i realment és que et quedes immers, vull dir, jo sé perquè amics i familiars venen, venen cada any i realment els agrada, no són molt de sortir les nits però realment els agrada veure-ho perquè és un ambient bonic és un ambient sa, i a més a més, a part del concert i de veure la gent ballant també hi ha gent que competeix, que és xulo de veure les exhibicions i les competicions, i alhora també els ametllers eh, queda molt bonic perquè tota la zona jardinada doncs, també hi ha food trucks, aquest any portem dues food trucks amb, amb menjar i així, i també hi ha servei de bar, i hi ha, servei, hi ha paradetes vintage, de, de la moda vintage de roba i sabates, o sigui que també a la gent, si li agrada una mica aquest estil, pot passar a donar-hi un cop d'ull hiper sí, que neu vestits. Molta gent de la que veig ballar va vestit una mica retro, no? Vintage, retro, d'aquest tipus, aquests pantalons amples que es portaven, no? Sí. Sí. vestits vintage, sí, pantalons, trajes, corbates, pajarites, barrets, una mica de tot. També va a gustos, eh. Vull dir, evidentment no és obligatori, però sí que en els festivals hi ha bastanta tradició, de ja que hi ha bandes amb música en viu i així doncs que la gent s'arregli per, per ballar. Parlem de, dels horaris dels concerts de dijous divendres, dissabte i diumenge no sé si dissabte hi ha ja més estona més... o sempre és cada dia a les 10 del vespre que, que la gent s'hi pot acostar sí, és a partir de les 10 del vespre sí que el dijous acabem abans però um, és dijous, divendres i dissabte i després eh, nosaltres a part per la resta dels assistents tenim altres activitats paral·leles però aquestes són, de, són privades mm -hmm. havíeu fet alguna cosa allà ja, franc també no? que... sí, és... fèiem normalment un concert al, al Club Nàutic mm. amb el, de fet aquest any el repetirem amb el Pol Prats Quintet que bueno, som músics de casa molt bons que, que porten molt temps tocant, tocant swing i jazz, i aquest any el farem també una vegada més i bueno, aquí també hi el, el Passeig deia Frank i, i serà molt bonic perquè tindrem, com sempre, cada any aquest, aquest escenari tan espectacular i tindrem sol, per tant... Home, a la nit no, eh? No, no, a la tarda, a la tarda. Només ah, sí. no sí. no faltaria, perquè ja seria, ja seria el calmo, això. Uh, és una qüestió que sempre l'hem dit doncs, a la gent que, que comença. Vosaltres, ara, amb els 6 anys, m'has dit abans, no, Alba, que, que fa anys. que esteu aquí, ja deveu haver vist gent que potser el primer any va o començava o, o sabia ballar no sé si un ball o començar i ara ja deu ser megastard, no? Avançats, avançats. Sí, I tant, no, home, clar, això és com, com tota la vida, no? Que necessites unes quantes hores per agafar el ritme, però després nosaltres tenim alumnes que, clar, evidentment van començar fa 5-6 anys i ara ja són avançats, ballarins avançats, i tant que poden competir mm, no tot... No s'acaba mai, però... eh? Els professors que portem nosaltres que són cracs que porten 20 anys ballant i si compares un vídeo de fa 3 anys han millorat i encara estan experimentant estan obrint formes noves i i nosaltres sí. mateixos que també I, som professors i, no i ens acabem, i sempre t'has d'anar formant perquè clar, això no s'acaba tenim... i és el bo, també de que mai s'acabi sí. perquè sempre tens aquesta motivació de seguir-te formant i de seguir prenent Però què es pot aprendre més? O sigui, saps ballar? T'ensenyem els passos que... per fer les figures ja ara més... Què més pots aprendre? Pensa que estem ballant jazz i això d'entrada et dona una, una riquesa rítmica i harmònica molt important i tenim com qualsevol ball tenim unes estructures bàsiques però a partir d'aquí Uh, els complements com el claquer, els steps, etc, etc. et donen que rítmicament i harmònicament, harmònicament no, però rítmicament i melòdicament tu puguis jugar i on fas un, una estructura de sis pots jugar amb, amb la intensitat, amb la forma, amb la rítmica, pots fer passos de claquer i pots, amb una mateixa rítmica o una mateixa estructura, li pots donar 150 formes diferents al final. I és que és un ball improvisat, I això igual és... que el jazz. Llavors, lo important és, al principi, quan una persona comença, a té unes estructures molt bàsiques i, i és com que, ostres, no? Tinc, estic molt limitat per a aquestes estructures i sempre va repetir les mateixes estructures. Sóni la música que soni del swing, però clar, el swing doncs, també té, quan sobretot és música en directe, hi ha molta part de solista, que és improvisació llavors això fa que tu, com a ballarí també hagis d'improvisar tot el rato i mm, és lo mateix tocar amb una trompeta, que amb el contrabaix que tocar amb una big band que tocar amb un quartet i això és el que et dona quan ets un ballarí avançat no? de poder ser musicalment més ric en el ball Òbviament per improvisar se n'ha de saber sí. i això es va prenent cada vegada sí. una, una mica més sí, sí. un pleer com sempre, parlar de, de totes aquestes coses i del, del món en, del ball amb en Josep Maria i l'Alba recordeu a partir d'aquest dijous i fins diumenge aquest festival que tenim als ametllers de, de Palafrugell no sé si hi ha alguna cosa més que em volguéssiu comentar res. perquè el temps ens passa de pressa aquí eh? sí, sí, sí. No? Sí. bueno, res, agrair-vos que ens convideu cada any, que és un plaer tenir aquí a xerrar una estona amb vosaltres Sí, i, i també, bueno. bueno, agrair, evidentment, a tots els nostres col·laboradors, al nostre equip i a tots els voluntaris, i a l'Ajuntament de Palafrugell i l'IPEP per donar-nos suport, així que, bueno... Esperem poder seguir moltes edicions més i tornar-nos a veure amb tu també. Que Déu us es escolti, doncs aquí estarem. Moltíssimes gràcies per haver vingut eh, en Josep Maria Farfán, l'Alba Casadellà, els impulsors d'aquest Swim Costa Brava, a partir de dijous, al festival 6ª eh, edició, hem quedat? Sí? Sí. Doncs 6 edició a Palafragil. Moltes gràcies. Merci. Merci